وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد اجد فلان دريمي ابسلوت تكونت الله جل وعلا برشنديت مشيره الله جل وعلا قوم بزتريون ابيغامروا محمدين صلى الله عليه وسلم بشوكتي بسنيك بفاميليتي تندرشما دا داجيت ادا تسر ته نجي كروغن هتي متير ديرينه ديتن اجيكيم do të vazhdojmë me lejen e Allahut te bareke وتعالى me një temë që ne kemi filluar pas Ramadanit dhe ajo ka qenë dy tema madhështia e librit Allahut te bareke وتعالى duke na përmendur për prej emrave të Kur'anit dhe cilësive të Kur'anit famlar të cilat i ka zbrit me tekst Allahu jalla wa jalla wala s'ka dyshim se prej shprehjeve dhe ëndrave më të mboja të çdo nzonci të dijes, të çdo kërkuesi të dijes, të çdo dietari i cili ka jetuar pas zbritjes së Kur'anit Allahu Tebareke u Teala, po s'ka dyshim se edhe shpresa e çdo muslimani i cili adhuron Allahun Tebareke u Teala është ajo nzonja përmendsh e librit Allahu Xhallahu Ala. Nzonja përmendsh, nzonja hebs e librit Allahu Xhallahu Xhallahu Ala. Edhe kjo është domthonon ondër e çdo kërkusit të diës dhe nuk dishej se duhet me qenë andër dhe shpres e flakt e cdove simtari sepse ajo është fjallë Allahu të barek e vëtëala fjallë e cila të kabot tje me, me thonë jam musliman dhe të kabot tje mu, mu dalue me dalime esenciale prej njerëzve të cilat jetoj në njeronca të ndryshme ajo e cila nga ba mundal që mundal me fjallë të Allahu gjellëvara është fjallë a ibnir e gjepit Nxonse te Ibn Qaymit, Allahu e mëshiroft, ku e tregon momentin e fundit të Sheikhul Islam Ibn Taymijes, këtij kolosi të dietarëve. Është i njohur Sheikhul Islam Temiç dhe Armiç për dijen e tij të madhe. Temiç dhe Armiç është i njohur për dijen e tij të madhe dhe kanë përfituar për gjenerat pas gjenerate prej disa Ibn Taymijes. Thot Ibn Rajhepi duke treguar momentat e fundit të Ibn Taymijes, momentet e fundit të daljes së shpirtit Tha e ndëgjoha i bëntemian, duke thanë, se e vetëmja keq ardhen nga kjo botë qka e kam, se nuk kam për dënjë keq ardhe, asë nuk kam për dënjarë brejnë këtë dënja, qita kapi këtë dënja se këmë ditë se skapët, thot nuk këmë kur prej i vogël, derin këtë mosh, nuk këmë ka interesu dënjaja. Thot vetëm për diqka pendona, dhe janë mahinit e të nëzonsat, qka ka i bëntemian që mu pas pëndu kur e ka nëzongë gjithat ilmë të madhë. Ka thon vetëm për disa janë pendu, pse nuk e kam harxhuar kët kohën time në librin e Allahu xhallahu ala. Pse jam mirë me disa ajnete të tjera, edhe pse jam mirë me ilm, jam mirë me diturinë dhe shkencat e ndritshme të fesë Allahu xhallahu ala. Me dematë të ndritshme ndaj i tharve të bidatit dhe i tharve të kotës. Mir, po keqardhja e mëdha thot është pse sjam në vetëm me librin Allahu xhallahu ala dhe nxjerrën e domethënieve të librit Allahu tevareke u teala. Prandaj Kjo ishte ajo sendi çuditshëm që, që i vën timia, e ku, kush ai vën timia? Kush është i vën timia? Prej detorit e sa jsonë ka këta. Andaj lutim Allahu xhellahu ala që të na baje për atolet të cilat kemi shpresat të flakta me mësui librin Allahu xhellahu ala, pasi që jemi edhe në prag të muajit të cilen ka zbrit Allahu te bareke o te ala kët Kur'an. Shahru Ramadanan alladhi nuzila fihi al-Quran. Allahu xhellahu te muaj Ramazanit në të cilën ka zbrit kët Kur'an hudal lin nas para nisi si ja ka thënë Kur'ani ka thënë hudal lin nas e kanë zbrit me juuzu njerëzit pra njerëzit janë devijime të ndryshme çështritë devijuara një rancë të devijuara sistemet e devijuara hudal lin nas we binatin min al huda dhe sqarime të të ndryshme për udhëzime sqarime në kët Kur'an t'Allahut te bareke we teala thotë ibn temia ja, Në një fjallë të tina, kër dhe kanë pytë për Sinimin e hivzit Ka tha në vel well, mëksu dhumin e l'hivzi Sinimi për e ndzanjës për menjë të Koranit është Thehmu me ani Kuptimit do me thanjëve të Koranit Dhe kjo është e njohur të sahabët Se nuk kanë kaluën në hivzin E një jetit tjetër Para se me edit kuptimin e gjdo fjallë për fjallë Ta jetit të cilë e kazon për menjës jo nuk e kanë mësuani a jet vetëm se i kanë dhënë çdo fjalë për fjalë çka do të thon. Çka po më thot Allahu te bareke u teala. Uthman ibn Affan radhiyallahu an fjalati e njohur ku ka thon la taharat qulubuna ma shbi'at min kalami rabbha. Monumente që fjalta Uthmani te radhiyallahu an ku e ka lavduru Uthmanin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shumë prej haditheve, në shumë prej haditheve ka thon Uthmani mukon zemrat e tona të pasthta, të pastërta, kristaltë, nuk i shi ngop me fjalën e Allahut në zotin e tij. Pra, kjo, kjo zemra është e Allahut xhallahu ala, ai na ka krijuar, ti shikojmë pa tash në këtë ajet u kemë mbet. Andaj lutim Allahun xhallahu ala që të ngritet ambicija besimtarëve për leximin e librit Allahu xhallahu ala. Wallahi nuk ka njerëz, i cili lexon një librin e Allahu xhallahu ala, vetëm sa argumenti i tij është shumë i fuqishëm.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 edhe fjarët e për nga mejrës Allahusem këtu hinë këto, është si kur dalini mes Allahu dhe njërzve, kryusit dhe kryesave, dalimi madhë, edhe nuk krahësot, andaj besimtari duhet me danë maksimumin munalë me libren Allahu gjëlle, gjëlle u alë. Dhe shëjtani është i kujteshëm që i me largu nga kjo rukë, me larguhe nga kjo rukë. Në ligeratët e sështë kemi ndalë në spjegimin e fjarëve të Allahu gjëlle u alë, këna mej Fjallin Allahu gjellëvanë në surë e bakara, pasi Allah i përmendit tre loje të njerëzve. Tre loje të njerëzve. Në fillim, ishim besimtarë të devatë shmit. E ledhina ju minu në bil gajbë, atë të zretë të besojnë nga ibin. Pravesimtarët nuk jetojnë me materializëm. Janë matë lartë se sa kjo dunja që ka dokët. Janë matë lartë se sa kjo dunja që ka dokët. Ata i kanë shqitë ma lartë se sa kjo dunja. Nuk janë kryu për këtë dunja të doptë. Po janë krijuar për diçka shumë më të lart, xhenetet e Allahut te bareke we te ala dhe nuk ndalen ata që e prek dorën dhe që e prekin shisat. Ande ka thonë dietar kjo është boshti dhe udhkryçi ku ndahen besimtarët, alladhina ju'minuna bil ghaib. Me bon njeriu besimtar me pas defekt në kët ajet, në kët ghaib vajhalli parti. Ande vajhalli për ta. Sepse s'ka mundsi të errat me me pas si duhet Nëse se beson Gajpin Nëse se beson Allahun te bare Kjo të ala që ka zbrit prej Prej Gajpit Dhe e dyta grupisht e jo besimtart Dhe Allah jo besimtart vetën me dy ajeti Ka përment Sa ta i kanë syt dhe vesht të mbilura Dhe zemra që skuptojn Ukrimu abet i këtëre Dhe pas ta i katërmët ajeti Ka foli për munafikat Katërmët ajeti Foli për munafikat dhe kena fol Ajeti për ajeti Se si Allah i kanë dherë trishtimët e munafikave që i kanë mbrenta në gjoksit e tyre në ajete. Dhe manipulimet që ka i bën në mesin e besimtarëve. Dhe dietar kan thon, pse Allahu xhalla wala vjen me 14 ajete, ndërsa po i jep besimtarët me 2, sepse çështja e jo besimtarëve është shumë më e lehtë. S'besojnë edhe u krimohet. U kriçështë atëra. Ama munafikat hin në mesin e besimtarëve dhe thonjë nën e na pi besimtarëve, ndërsa atë realitet nuk janë. Wa minan nasi men yaqulu dhe prej nërëzve ka të që dhe të thojnë ne i besojnë Allah u e bilhjomil akhir dhe ditën e akhiretit u e ma hum bi mu'minin aman nuk janë besimtar nuk janë me cilësit e besimtar dhe. kanë defekt në gajb kanë defekt në gajb nuk besojnë si kur ju o ju besimtar pra Allah u gjelatat ju në mesin e juve keni njerës e cilat thojnë që jena si ju aman nuk janë realitet edhe pasta i ka prukit cilësit e atere krejt cilësit altera pasi e perfundon Allahu xhallahu ala ket captain context thought ya ayuha nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum tash ju drejtohet kreet njerze Allahu xhallahu ala tek ay no kofare fisni la ansaba bainahum yawma idhin Allahu xhallahot diten e gjikimit ska kurkus me Allahun fare fisni taala Allah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 u'budu rabbekum o ju njërës, të gjithë njërës adhëroni zotin e juve elëdhi khalëka kum ajë cili ju ka kriju juve u elëdhine min kablikum dhe atët zëllat kanë qenë para juve kejt dhe kejt dhe ka kriju allahu te bareke wa te ala pra allahu gjellewala kërkom praj njëzve ta adhëroj sipse ajë cili ka kriju dhe njeri ju bjen në i njeron së të madhe në fundrina të mëdhoja, nëse refuzon këta dhërin. Si ka mundësi njeri ju, subhanë Allah, me refuzua Allahun të barekja vë të ala. In këntëm gajra me dinin, të rgjeun e ha. Allah o thëtë, nëse ju, jenit sigurët, se s'kini mukthitë e Allahu, mësëja jepni shpirtin me lashës. Kur dhenëm e ja omorë, mësëja jepni. Thuj, refuzoj. In këntëm sadiqin, nëse jeni të, të sinqertë në dhashka e thoni. A ka mundësi me çanëri ka dek në durte e njerëzve në rrethin e njerëzve në ambient në ambientin ku krite jet ku jet ku ke jetuar ti dashkipos muncimin e imuë. Ua dhanna anhu al firaq dhe ka kuptuar njeriu se i ka ar fundi. Allahu Jellal Wala i thirr njerëzit oh you njerës kthanu tek Zoti juve. E besimtari duhet të mëqen më vigilant dhe më i kujdesshëm me këtë thirrje sepse është ai i cili ka thënë sami'na wa ata'na dëgjuan dhe respektova edhe njeri ju du të më ndalë me këtë ajet u abudu rabbekum ku i e, këtë e me këtë ajet ku i e nëna me këtë ajet u abudu rabbekum adhërëne zotin e juve qka është adhërim në nështërim në mënir absolute vejshë jëtë mendja jëtë shpirëtë jëtë trupë jëtë gjimëtirë të tua du të me pasë hisën e plotë për e kësaj fjale u abudu rabbekum adhërëne zotin e juve vetëm me zotin ta në lidhu dhe Allahu gjellëvalë në këtë jetë në ka krijuë për disa qëllimet të caktuara edhe jo ashtu si që shofin jo besimtartë dhe ignorancat e jo besimtarve dhe ignorancat e atyre të cilët mundohen e të besimtartë me hudhë këta materializmin që shkene me orë në fund të ajeteve aty ku kene me përfundu prej ajeteve të kësaj ligjerate ku Allahu gjellëvalë a donë besimtartë mi ngrit për e asoj loqit të cilën jetojnë jo besimtartë Allahu Jellal walekur e kanë dërruar bir në Ademit, nuk e kanë dërruar pse është Lloth. Nuk e kanë dërruar pse është Lloth. Edhe kur ju ka thënë me laçeve bini sejdë, nuk i ka thënë masi ka kriju për Lloth. Por çai ka thon, ka thën Allahu Tebareke ve Teala, fa idha nafakhtu fihi min ruhi fa qawluhu sajidin. Ë ka kriju Ademin dhe ju ka thën me laçeve. Kur ti fri dhe kur ti jap këtij trupi shpirt, më një herë bini sejdë. Por shpirt kur ti jap, se pa shpirt është lloç. Lloçi nuk ka vlerë, a më kur të jap shpirtin, atar është i nderu. Te Allahu te bareke we teala. Andaj ky thirrje prej anës Allahut te bareke we teala është të i kthehen të gjithë njerëzit dhe ta shijojnë këtë robëri të Allahut te bareke we teala. Ka thënë Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, "Harbu min ar-riq alladhi khuliq lehu wa bulu min ar-riq an-nafsi wash-shaytan." Ka thonë shumisa njerëzve kanë hikë prej robrije së të Allahut Dhe janë së provu me robrije të epshit dhe shëjtanit Njëri ju i ka dhimunësi Ja e juhel edhina amënu Udhulu fi silmi ka fëten Wa la tëtëbju khutuati shëjtan Inna hu lëkum aduhum mubin Këte janë dy sende ska, ska neutral Nuk ka midis Oj të së nëtë kini besu Hini në islam të rësisht Nuk ka diçka ti me zgjedh Nuk ka mundësi me zgjedh diçka për Islamin. Çka është Islami, duhet me pranuar. Wala ta tabi'u khuṭuwātish-shaytān. Prandaj, nuk jine në Islam, tërësisht e kipasu shajtan. Ne dallahu xhalla wala e ka vazhduajëtin mos i pasoni xhurmën te shajtanit. Jan dy. O Islam i plot o xhurmë shajtanit. Ajo që lundohen disa njerëz me bashkumësinë e njerëzve dhe Islamit, ajo është batil. Lā tanbisu al-ḥaqqa bil-bāṭil. Allahu xhalla qadan mos e përzini të vërtetën me të kota wa të këtumul haqqa wa entum të alamun e tafshehni të vërtetën duke e dit Andaj Allahu të barëke vëtara i ka pru këto qërtime Mirë Allahu gjellewala kër i thirë njërzit më adhuruhe ja u përmen të mirat sepse njërzit i harojnë Allëdhi i gjallë lëkumul ardha firashe Ajë cilë e kava juve për juve të tokën shtratë djepë Firash është të ratë Allahu gjellohala këtë toke ka bo të rapçt Natë të cilën e aharojna dë njerë Se kjo tok është vendosë Pidikujna me të cilim të caktum Edhe është bo kështu e let me hec Dhe me fitur riskun Dhe me fitur të mirat Allahu të barek e o të ala Po aharojna se dikush e ka caktu këta Dhe ka bo në këtë mënirë të let El edhi gja le le kumul arda firash Allahu thëtë Aj, Allahu është që ja ka bo juve Tokën të rapçt me Na për jetës së përditshme dhe dinamikës së përditshme Shka e kena e harojna shumë të mirë atë Allahu të varë kjo të alë Njeri jo Allah, i harojnë edhe frimarit e sërët Allahu e kaletsue Pak me ju ngushtu frima, i kujtohët një meti Pak me ju morë mendja, me ju silë mendja Kuptënë se Allahu gjellë u alë i kalon stabilitet Pra Allahu gjellë u alë duhet, a pa tjetër mi a morë një metë me, me, përkujtue Në nuk duhet më ba si jo besimtarë Vetëm kur Allahu ja u mërë në metët Në ta thonë o zëtë besu Po besimtari duhet më përkujtu në metët Allahu të vareke wa të ala Në të me jetu me këtë libur Në në njëjë në këti librit Allahu të vareke Wa të ala në në në librit, të të Wa sëma e bina Allahu të vareke wa të ala thot, Dhe qelë një këna ba kull Sa njërzit nuk meditojnë në qelë Këtë qelë i qelë i s'ka shtila Këtë qelë i qelë i s' i qëllë, cil, i cili s'ka shtila. Allahu shpeshe ka përmend se Allahu e ka kriju qëllin për shtila. Pse e përmend qëllin për shtila? Sepse gjdo send për mu majt ka nevoj për shtila. Vetëm qëllë, cil, i cili është krije sa mërë andri pa, pa, për shtila. Kushe e manke qëllë? Allahu gjellëwane. Se baas e ma watë. 7 qëllë, një mas një. Kushe i mbangë këto? Mirë po njeri është shumë nga filë. Dhe nuk sh Allahu shpesh ka kërku bre njeve shikoni Shikoni në qelë Sepse është a i cili ka kryu e kryesat e mahnitshme Që ju me meditue Ju me meditue Inë në fi khtilafin lejli u nëhar Allahu thotë në lëvizin e ditës dhe natës Vë fi khalkis se mawati u al ardë Dhe në kryimin e qelëve të tokës Ka i bretë, ka mësime Shokin anëzirë në mësime Gjëdë kush e di për vetë vetën e tina sa so kanë gjithë prej lëvizis, sënatës dhe ditës prej qëllit dhe tokës sa so në gjithë në mësime Allah u ka me nëpitë për këto se së në ka kryu për këtë vë Allah nuk në ka kryu për këtë në ka kryu me në ndëruë a ma na jena ato të të të, të zjedhma a dojnë në mu pështërsua për jo iman kaimi thot është interesantë se Allah e ka dhanë urdra me në ndëru e në shkojnë a imona urd edhe nga ven marë në dë njerë, subhanë dhe për e urdhëve të Allahot. Inë në ledhine, zujjë në lë ledhine kefaru, el hajatë të dunja. Allahu gjellua thëtë, qafira dhe jëshë zbukurue kjo jetë, kjo jetë, jetë a kësa i bote. O jesë kharunë në minë në ledhine, amenu, dhe bojnë talje ma të të se të kanë besue. Pse bojnë talje? Sa ta, subhanë Allah, mendojnë se besintari, kër i shmongë në dë njerë, dunjojës, i shmongë Se s'kojnë të le gjindës Me i morë disat minat të dynjojës Po nuk është qashtu Po në dë njerë bashkë pëse k'i dije për dë njojën të e le dë njojën Në dë njerë bashkë pëse k'i dije për dë njojën e le dë njojën O jesë kharu në minë e ledhina e me lu Allah o thotë edhe talon me besim të ardhë Pse talon? Sepse ju ka zbukuru kjo jetë Thoj në përparum ahak të kumeta Në përparum ahak të kumeta O ulldhin amanu فوقهم يوم القيامه kjo opeshore e drejte. Amë ditën e gjykimit ata që kanë besuar janë mbi ta. Mbi ta janë xhennetet allahu e Allahut Tevareke u Teala e jo vësimtar në xhennab. Ata janë peshorat e drejta. A këtu nuk ka peshore të drejta, na e shofna se historia edhe besimtarëve e jo besimtarve e ka shënuar se kjo dhonjashtë mbushur me zullum. Shikoni historinë demokracisë, shikoni historinë komunizmovave. Shikon e historinë e feudalizmave Shikon e historinë e sklavo pronaris Kërejt me zulum Klasë ngritur dhe Masë e përgjiths me cila robrohat Vashdimisht dhe nuk di njërët medal Pre kësaj, pre këti loqi Se, se s'kan mund cip medal Nëse si përgjithin kësaj thirje Ja e juhën nësu O abudur abbekum O ju njërëz, musu bani rob të njërëzve Po bani rob të Allahu gjellewara Se pëndrishe zulumin e kinit e pandarë Zullumin e kini të pandar Ska sistem, vallahi Kush është një orme histori Kush e lezon historin të muslimanve Dhe historin e qafirave gjithashtu Historin e qafirave gjithashtu Kime gjithë se s'ka periud të historijës Dhe të se zënë ka pas drejtësi Po vazhdimisht protesta Vazhdimisht revolta Vazhdimisht pëknaci E kështu mëral Pse kjo Sepse nuk kanë hi në nënhi në këti ajeti Ja ju e nas O ju njerës edhe këtë i rast ishtë Allah s'ka thonë ja ju e lëzhin e amenu po ka thonë ja ju e nësë që njesë me menua u abudu rabbekom banu rabte Allah u tuaj nuk ka munë që liji njeri u të mukan i përsosur për njeri u Allah u shtë ajtili e la ja'lemu men khalqa wa hua lëtifu lëtifu lëtifu Allah u thot a nuk e din ma mirë Allah u kriesën e vetë wa hua lëtifu a i ashtë ajtili i disenet në hëllësi elëtifu i tili ko informata p Ata thjesht vendosin ligje. Ata i vendosin lëvërditë për vetë, vallallaj. Nuk i vendosin lëvërditë për njerëzit. Po supozojmë që zojë na se janë të sinqertë se do vendosin lëvërditë të njerëzve. A e din ata shpirtin e njerëzit si funksionon? Çka e ka në shpirtin e njerit? Ja ato sistemat të cilat siç është shembulli i Evropës, në të cilat kërnohen me zbatimin e demokracisë. Kush e ka bën i shëtitje rreth? në shtetëve edisë sa të pat klasa e njerëzit vetvrasje drog pirjeta lloj-lloj alkoolit e kështu me radh për i pak klasive shkurorzime të pa numërtat mos tan sabah e akshëm po njeh tash shkurorzime kush i lexon statistikat e kështu me radh urrëtie ndërmet njerëzve asnjëri nuk e shikon teatrin por ndërrit kur e arrin moshën e moshuame hudhen sikur softina, si ku mësë për pasinat a njerës në kalumen dhe futën në disa organizata po shtëpia të cilat mirën me ata dhe kujdesen atyre këtë kjo pse se s'kan hina a jetën ja, jën nës, o, bodu, rabbekum a dhëran e zotin e juve dhe mëse pritni me me softina në, në moshën pas dhejtë dhe jashtë dheqare pse gjithë kjo, gjithë ki devijem dhe pra pa këta knoqën dhe mahnitën me kulturën e tëre Çfar kur të ulash kjo? Çfar civilizimi është kjo? Njeriu mos bukoni knast. Nalë çdo ditën, nalë çdo ditën Evrop. S'ka knaci. Nuk e kuptoni thotë jetëm sa është kështu. Këlla pos haroste, s'e kuptoni thotë jetëm sa është kështu. Nuk e kupton, edhe s'ka me kuptuar kurën e kurës. Nëse si kthehet librës Allahu të Allahut te bareke u taala. U'budu rabbakum. Aitel kaqriwa yadin mamir se çka do ti. Njeriu mund të pos kret mjetat e materialet, a pat nuk është i knast. A petë nuk është i knastë, sepse u budijen, adhurimin e Allahu të vare, kjovë të vare, nuk e ka realizua. A njeri ju në tira njeri ju të është adhuruse. Ma në menë këtë informatë. Në tira e njeri të është adhuruse. Allahu e ka bo në tira njeri ju të mukon kuk ullur. Po dalimi tëllëja është, nëse se ullëmi kokën par Allahu dhe nuk i në nështërumi Allahot, pat jetër do e mos, e pat jetërësushme është adhurimi shejtonit Këndë e Allahu Jellewala e ka bëhë këtë thyrje Allahu Jellewala i ka përmejnë këta të mira O enzële minë sëmaë i maën Pasa i ka përmejnë një element shumë të rënsëshmë Adha është i cilë i ka zbrit për e qëllit ujin Ujin është element për të cilën nuk ka jetë në këtë tokë Allahu Jellewala ka thamë për ujin Vë gëallë në minë kulli Vë gëallë në minë më i kulle shëjnë hajë dhe prej ujit e kemë botë çdo send të gjallë. Çdo send të gjallë. Kenë më fol te ajeti كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا, si e mohoni Allahun se ajni keni qenë të vdekur? Kenë më fol pak për realitetin e kësaj jete. Kush ia jep jetën? Është ka përcollim jetën frymërorin dhe ndalen e frymëoris. Jo fotografinë e jashtë të njeriu. Se njeriu nuk mundësh me mort, një çdo njerëz të vdekur dhe me i bashkuar dhe me i nda elementët e njerëzve. Allahu ujin e ka ba element të pandashëm të jetës. Dhe këtu e ka përmen në kontekstën e labdratës. Pra, unë ja kun zbit juve o ju njerëz ujin. Dhe njerëzit e di se sa është i rënsëshëm ujin. Allahu jerasisht në Ramazan e ka ba mu apstenu prej ujit. Këjtë kjo, leallekum të tëtëkon. Ndo shta ju kini mukan të devatëshëm. Qka o të devatëshëmëria? Mi përkujtue të miratë Allahu gjëllu ala. Në Përkujton të mirat Allahu të barek e wa të ara E përkujtim të që ka dhe me than Kur ta përkujtësht të mirën Dush të mirën se ishte ati i cilët e kadan Subhanë dhe njërzit Me ta bani të mirë Edhe nëse se falenderon kime një një në ngushtim Prindin mës me falenderu Allahu Gjellewale ka bapë prej mëkateve Më të mdoja Mosë të despektimin e prindve A thup se valë Se është munduaj për tijë është ras kapit për tije Nën është ras kapit për tije E ka haru vetëm për tije Allahu përkështë ka këtyrem Vështisive e ka bomë në katin më të madhë më Mosë respektimin e prindve Këtë kjo, se disat mira ti ka dha E Allahu gjellewala Allahu në fund të këti kontekstit e përmen Dhe këntum e muate Ju sinikon hitch A ju kanë gjall juve Sinikon, a e ki dit të kur ki mu lind Jo vallaj se ki dit A e ki dit datën kur ki mu lind Pas të jasë se ki ditë që aki me leja jo. Pas të ti nuk e ki ditë që aki më ka një gjala jo. E asë nuk e dië kur ki me vdekë. Këto Allah u gjellohani ka lëmë prepshicinëve të tina. Andaj Allah u gjellohani në këtë kontekst i ka përmend. Andaj thashë, Kur'an i ka zi të më meditu fjallë për fjallë. Andaj sahabët, pëse s'kan sh, shpejtue në ndzani në ajetëve përmend shma shpejtë. Sëpse kanë dashë më knatësh me gjda ajetë Sepse me disa ajete të surës Ali Imran, të spasheve të fundit, gjethë natën i ka ledzue duke i përsërit dhe duke kajtë. Sallallahu aleyhi wa sallam. Dhesë penga me disasem i ka kërkue Abdullah ibn Mesudit mi ledzu Kur'an. Ka dosh mi ledzu di kush Kur'an. Ata e ka në pasë kjetë jetën e tëre Kur'an. Dersa na e kënë alamë pa Kur'anin, anështë dhe kjo është prej katastrofave të cilat ka o mundësimi kapë muslimatë. <tallahu> allahu gjelleware ka eh, të regu e ankesën e penga mesam në Kur'an Wa qale Rabbi, inë qovmit të khadhu hadhe l'Kur'ana mehgjora Penga mesam a anku të Allahu O Allah, këtë Kur'an popullu jam e ka morët si diçka të pavlepshme Ka thon ibn Qaim ibn Guajlullah Ka thon mirë për ata i cili, a anku penga pë mesam pëjatina Mirë për neve nësë ditën e gjikimit Kena për sët e kenë të mbajtër të lës të e kanë lënë Kur'anin anash e pe jam anku për neve. Ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura e kanë lënë kët Kur'anin anash. Çdo kush për neve desa kanë Kur'anin anash. S'ka nevojë kërkush me akuzot këtyrin po çdo kush është argument për vetveten e tina. Allahu te bareke ve teala e ka vënë kët Kur'an si stem të jetës. I ka thënë Abdullah ibn Mesudit ja o Abdullah lexo diçka prej Kur'anit. Ka thonë ja Rasulullah atë lexoj ti Kur'an aty do ka zbrit ka thonë, po, o ibn Mesut, po du më ndëgju prej dikuj tjetër. Po du më ndëgju prej dikuj tjetër. Shikone për nga mejnë, sallallallahu sallam, se si po do më ndëgju e kur ampe dikuj tjetër. Hadithin e Bukhari. Ja ka njësë me lëgju prej surës Nisa, Abdullah ibn Mesuri, edhe ka lëgju, ka lëgju. Deri sa gamrit e fjallallahu te bareke wa ta'ala, ku ka thonë allahu gjellewala, vë kejfe i dha gjithna min kulli umetin bishahitë, Wa Wajikna bika ala ha ula i shahida Allahu Jelle Walla Thot Si ash puna e njerëzve Kur zdo populli këna mjë apruve Për nga merë në vetë Qërtu si në vetë që e këna qëve Wajikna bika ala ha ula i shahida Edhe të tijë o Muhammed sallallah asem Këna më të pru të dëshmitar për këta njerëzve Tha Dhe kër e këtheva kërion Ishkon të kajtë sallallahu alaihi wa sallam Dhe tha, tha kafa Mjaft Mjaft Bol. Shikoni xallërin e pejgamberisë e Sallallahu Meket Kur'an Abdullah ibn Mesudit. Si apo puna njerëzve kur dalin pa për Allahun Tebaraka ve Teala. Ti shikamu ka punë e jon. Ai ka thënë Allahu Xjellawala inhum yarawnahu ba'idan yarsahufin shum larg, we nahnu narahu qareeban bita ne xikimin na shofna shum afër. Ata amrulllah. Allahu Kur'an e ka prunë surën Enbiya ata amrulllah. Ka urdhë Allah. Ka urdhësh kry. Ne asaj jena me këta ajete. Vallajt që, që ka përmendën Ibn Taymija, se dy stilla të Kur'anit i ka përmendur Allahu më së shumti, besimin në Allah dhe besimin në ditën e gjykimit. Po kjo nuk arrihet posme leximin e shumtë librit Allahu xhallah. Wala. Pastaj thot Allahu te baraka tuala, fa akhraj bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Allahu thot ju këna nxer ju lloj-lloj frutash, risk për juve. Sa lloj-lloj ushqimi Allah e ka nxjer për neve loje të ndryshme të ushqimeve vrapoj një madje subhanallah njërzit vritën për këto ushqime Allah nuk ka, nuk abon eve më vrapë për këto ushqime pa Allah të të rizkan lehom lekom. e kini rizk për juve kush i kanë dherë këto fryte Allah hëtë e bareke vëtare edhe këto duhet më falenderu Allah në gjëllë wala mirë pa, realitetet e është se vë kalilu min e ibadja shëkur shumë pak nga ropte me janë falenderuës fe la te gjaalu lillahi endad Shikon Allahu xhallahu ala. Pas gjithë thmirave që ai përmendi, e përfundon me kët thirrje, fala ta jaqulu lillahi andada. Pas që dini se Allahu ju ka krijuar dhe ju ka bën tokën të shtrurme me hec lirçëm, dhe më mi kërkuat thmirat Allahu xhallahu ala, dhe çjellën sikon se e ka zbukuru për juve. Dhe ju ka pru juve natën dhe ditën. Dhe ju ka zmit juve ujë me të cilin freskoheni, dhe frutat e ëmbëlshme që ju nuk mundi mi numrua. Fala ta jaqulu lillahi andada. Ata mos i bëni Allahit shirk. Mas i dini që ta, se Allah o thot e ndede, se mushrik të mekës e kanë ditë Allahun, edhe i kanë pranu se që tot mira janë prej Allahun. Andë Allah i, i ka thirë në një tjetër sendë, mas i dini se Allah i ka kriju, si ka mundësimi a dhru disa putat që i këni ndërtu me durë të juve, si ka mundësimi a dhru disa kushtetutat që i kimi vendosë me durë të juve, si ka mundësimi me vendosë disa halatë dhe harame me mendjetë të juve, kur se si. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انه قدني اللهو ائتي له كاكريو نيرن شكو دو نيري وهو اللطيف ايشتي بوتي ائتي له دي تشكا كريو زمرا نيريو شكو دو زمرا نيريو خلقا اي كا كريو وهو اللطيف الخبير ائتي له اشت اي جيتديشم فلا تجعلوا لله اندادا المصيباني الله تبارك وتعالى شك باستاي Ka përmendë Allahu të bare, këvo të ala, pas këtyre sendeve, një diçka e cila vazhdojnë sfit për gjithë njërzimi. Jehudët, kjo është surja Bekara, gjithë edini. Surja Bekara ka zbit në Medine, dhe surja Bekara ka thonë për nga mejri sallallah e sem, ati ku lezohë surja Bekara, shëjton i largohet, shëjton i largohet, përshka këmilsive të mdojë të kësaj sure. Dhe surja Bekara ka thonë i bëntejmi e, I dhe e përmbledh gjithë sheriatin dhe akridën e muslimanëve. Sheriatin dhe akidën e muslimanëve. Jehudot janë të njohur për dyshime dhe vendosen e lëkundjeve të të njerëzve. Ata janë të profesionalizuar në vendosinë e dyshimeve. Allahu te bareke وتعالى i ka hedhë disa dyshime dhe i ka asgjësua me diçka çka kjo sfid vazhdon deri në ditën e gjykimit. Allahu te bareke وتعالى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 Sepse Allahu është më i madh sa më fol për këtë sjene. Se Allahu xhallahu ala ka thon, "Welo nesambledën të gjithë ata njerëz, me kriju një mesën e krijoj." Kjo është, është e poshtora e lartë, e lartë është. Allahu ka thon, ata të cilët adhurojnë diçka tjetër posa Allahut, është sikur shpia e Marimangës. Ndërsa shpia e Marimangës është marrë dopta shtëpi. Me një frikë në këtë mëradh për Zot. Të e ka të regu e realitetin e dëpsijës të shirkut. Jahudhë kanë thonë, Allahu është majmësë sa me pru mizë dhe mushkonja dhe mërimonga. E kështu me rathë. Allahu Gjellewali ka sfidu e. Ku ka thonë Allahu të barëke? Wa taala. Wa inkuntum fi rajbin mimma nëzëllën ala abdina fe të të bisoratin mimitli. Mirë. Apo thoni se ki kur anë nuk është pi Allahu Gjellewalem. A po thoni se kët Kur'an e ka shpik Muhamedi sallallahu alejhi wasallam? A po thoni se Allahu nuk i bie këto shemboj? Mirë, hajdë ta brojna kët meselë. Hajdë ta xhikojna kët meselë dhe ta lejna të xhikojmë e të, të vendos ashtu si ka hija e meseles. Nëse po thoni se nuk është pij Allahut, the tubi sura. Bjenni sura. Një. Sure. A po thoni nuk e ka prua? Allahu e ka prui njëri. A do vienu njerëzë, mbledh nuk kët bashkë do bënën janë. Çe ki vetë ju kët bashkë, bënën janë. Edhe kto është interesante Allahu xhallahu xhallahu ka pru, e ka përmend ala abdina. Edhe gjithmonë me anësam kur lajron Allahu thot ala abdina, robën tonë. Krenaria më e lartë e birit të adims tash nuk kanë robi Allahu xhallahu ala. O robi Allahu te bareke we taala. Pse ka vënë këto në kontekstin e sfidimit ala abdina, sepse ai është rob, nuk nuk i takon atij na me shpif. Welo taqawala alayna ba'd al-aqawil la akhadhnahu minhu bil-yamin thumma la qata'nahu Allahu jaddat me pasfik Muhamedi ni fjal per neve ja kshna prej damarina thana minkum min ahadin anhu haajizin Allah asnjoni plejuvesu ne kish dal ndi me pasfik Muhamedi sallallahu alaihi wasallam per neve na kshna more kshna myt ata edhe se nikshini muju Amal, ajnë nuk e ka shpik, po është të nzilën në robbi lë alamin, është brite prej Allahu të bareke. Këtu e ka përmen, Allah abdina, robit tonë. Kënaria ma e madhë është, më konë robbi Allahu të bareke. Pse? Sepse ditë në gjikimit, këtë kënë me dalë, robbë për Allahu të gjellë vë ala. Amal, mjerë për ata i cili shkonë me zorë të Allahu të Allahu të gjellë vë ala. He firru ilë Allah. Iknitë Allahu të gjellë vë ala, para se me shkue, me dhunë Vëdhu shëhëdëkë kom min don Allah in kuntum sadiqin pasi ta bënin e sura që skeni mundësi me pru thirrë dëshmitar të juve min don Allah Muhamedi e ka Allahu dëshmitar ju thënë kitjerë dëshmitar nëse jeni ta të sinqert mirpo hajhat hajhat na ke na për më në fillim të surës elif lam mim ku e ke na zgjedh se mendimi më i sakt që gazet i bën timian nga Ibni Abbasi ku a thon radi Allahu an se elif lam mim do me thonë Ja, o ju Arab. Elif, Lam, Mim, janë shkronet e juve. Shkronet e juve me të zërat ju flitni. Edhe bisedoni. Edhe thurni poezia. Edhe lafdroheni. Dhe krenoheni. Unë e kam e zbritni kur ampri që të resureve. Fe, tu ubi mithli. Hajde ju pini njët. Me njët atë shkronja. Kurësësi. Kurësësi s'kanë mundësi me përruhe. Andaj Allahu Gjellewala e, e ka vazhduhe. Ajetin duke thonë. In e nëse dheri shtash se kini pruhe se kjo është periuda Medines dheri sa ka kalu periuda Mekes in e nëse dheri shtash se kini bëhe e nëse dheri shtash se kini pruhe e nëse dheri shtash se kini pruhe e kjo lën të pruhe është për neve dhe dhe në gjikimit edhe kush do të që gjikon apo fut dishime në këtë libar i thojnë a fe tu u bisora apo thunë nuk api Allahot ber një sura ajde بَرَنِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَرَنِي الرَّحْمَن أَلَمْ الْقُرْآن بَرَنِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق بَرَنِي وَالطَّارِق بَرَنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس بَرَنِي اقْتَرَبَتِ النا... للناس السَّاعَةُ لِلنَّاسِ السَّعَةُ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ لِلنَّاسِ وَانشَقَّ الْقَمَر أُشَفْرُوك ياميتي بونيرزيت ووش قاهانا هايدا بَرَنِي hajhatë e hajhatë, lënë të faalu kërë sënë këni me bo sëfid e madhe, sëfid në praktik sëka nevoj teorijat shumëta beren i kuransi, në gjajshëm a do me të besuë edhe kjo vlejmë për të zdo kandë andë kjo liber është madhështor për ataj cili, din me vlerësuë këtë liber për ataj cili, Allahu Jalla e gashuit ljumëtërije Allahu Jalla në surën e mbiaka thënë na e kena zbitë liberën për juve fihi dhik a fe la taqilun shikoni allahuxhallahu ta'ala neken as vit libran per me u ngrit juve fi di krokum qito e kine klenaria a fe la taqilun as kine manda andaj njer prat njer i cili nuk i përkushtohet kuranit librit allahuxhallahu ta'ala vallahi vallahi çka thon e von qaimi njeriu me ja çon ni mesazh ni letër të vogël ni një njerë që e do bashkëshortja prindi i cili s'ka pa po i moti dhe Allahi me lot e kishë prit atletën ta lezoj e shkaj ka thonë vet një gurbet qartë tësat se kam po familën shumë vite a thunë një sa është i malëngju me një një fjallë në nëzvetë a njerëz janë ato njënja njerëzore njerëi ju subanë sabër më smenit me bashkëshërtën e tina edhe këtu nuk kanë në nëshmim se Allah e ka kryuat në tirë a e ka kryuat në tirë e shka thunë me fjallët Allahu Gjellewala Ado ka thon Osmani mu kanë zemrat tona të pasthta, nuk ngopën në këtë fjalë Allahu xhallahu ala. Po ku ka probleme? Problemi atë njollosja zemrat tona. Barrana al qulubihim ma kanu yaksibun Allahu xhallahu. Jo nuk është ashtu, po josh mbi zemrat e tjera për shkak të veprave të tjera. E na dha mos kësaj donjaje, dinamikës kësaj donjaje, zbukurimeve të kësaj donjaje, për sa kenë arritur se Allahu te bara ka thon wa min al hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dërsa këtë kjo dunja është me ta al-ghor Mështrim Blic, përjetim blic E nëse do me ditë sa është blic Shko vetë një plak Shko vetë plakin e parë shka e, e gjenë Shko thujtë, o plak, kalë zëndë, shka kjo dunja Kur gjatë, thotës është Kur gjatë, shumë shpejtë, shkonë Andaj Allahu te bareke, wa taala ka than Vëka të khabe, më ndësëha Ka dështu shumë Ajë cilës ka së gjndalë me pasruket shpirtë sepse shpirtin përgjësëmëri, për, për amëshim, është Allahu të bareke, wa taala, wa len të faalu kursun kini me, me pruhe, pasaj Allahu Gjellewala thot, wa të kunnar, kini frikë zjarët, fëtë të kunnar, pse këtu është ardhë atë shpejt, fëtë të kunnar, shikonë Allahu sikur el, e band të lojlosh me argumentimin, nëse s'ki mund si me pru një Kur'an, këtë mërekullit Allahu Gjellewala, dhe apet vazhdo në humnerën tone, në fundrinat e tua, në njëranësën tone, në inatin tanë, mës me adhuru Allahun, po apet më morë me palavra, apet më morë me njëranëca të cilat nuk sielin dobi në jetën dhe shpirtin tanë, fetë të kunnarë, rruju prej zjarit, nëse e ki qatë zemën e nga, e vrashtë rruju zjarit. Kanë thonë djetartë, nëse ki kur anës ta zbutë zemën në ketë dënjo, të zbudit që ka tjetër zjarit të zbud fëtë të kunnar atar nëse nuk mirë nivesh me këtë Kur'an e nuk mirë nivesh me këtë argumente rrujën i zjarit a zjarmi është vallaj, ki zjarmi dë njështë nuk dëroht a i tjetëri ko ka thonë sallallahu alai sallam 70 herësh me i ashpërt se ki zjarik saj dë njës ka thonë sahabot, jara, së ullallah, mi afton ki zjar mi afton ki se këbol i keq është ka thonë vallaj, 70 her Lëti, wakudu hë nësë o e lëhijara Landë, djekëse e të cilit zjarë janë Njerëzit dhe gurëzit Këtu një ndalje me gurëzit Qka lip guri Me njeri ju në zjarë Pra, qëto njerëzit qka e meritojnë me hinë zjarë Janë si gurëzit Janë si gurëzit Wakudu hë nësë o e lëhijara Janë Lanë djekëse të këti zjarët Qa lanë djekëse? Vakut a benzin Lanë djekës Automjetin vetura nuk ecë pa pas benzin Zjarë i gjenemit nuk djekët Nuk i hip flaka pa pas gurëzit dhe njerëzit Njeri ashton flakën gjenemit Mirë po këto është interesant Pësa Allah e ka pru me gurëzit Se vajhali ati njeri Qa smerë vashpi këti Kur'anit E bje punën me zbut zjarë i gjenemit Allah unë arrujt Allah unë arrujt prej këti zjarit e sështë Allahu Gjellewa ka dhënë vëtë të kunnar, fëtë të kunnar e leti, wëkudu hën nësu e lëhijara, u ejtë det lirë kafirin është përgadit për qafirat paratët e cilët janë inatëqor në këti libri paratët e cilët janë inatëqor dhe me cdo kush dojnë me ngua logikën e tyre të të prisht paratët e cilët dojnë me, me të regua se nuk është mjeshtë rëa i c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 فاتقوا النار سالله جل وعلا نوك نو دو ما نفوت جاهر اما نيمي اتا تصات ا زيدنا روقن نيمي اتا تصات ا زيدنا الله جل وعلا, نكتب نكتب جل وعلا ما اذروا ابو وته تونا ابو شيطان يا اي الذين امنوا ادخلوا في سلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اوو بسمدار او تصات كي نا ثون كي نا بسو جوني پر نيف كي نا ثون كي نا بسو udhkullufi silmikathë hini në islam në tërsi këna me ndalë gjane gatë të kja jetë hini në islam në tërsi se sot është shumë e këtë shkuptu me kja ojnë njërës hini në islam në tërsi walatë të tëbju khutuati shqeitanë mësi pasoni hapat e shqeitanit in ne ule kub adu vën mubin ajo është armik për juve së allo e përmin armitsijen e iblisit iblisit e kanë djerë a dhenin për gjenetit Edhe aj, dom ju nxer juve prej zënetit Dom ju mor me juve bashk Me ta mu konzjar A ah, është e menjës ju jo, Me ngue armikun tuaj Nuk e ngon njeri armikun Sa armikun nuk ja do të mirëm E ngon Allahun të barek e o tala ta Mikun e tina Allahun gjelle Gjelle vala, andaj lusim Allahun gjelle vala Që të në jope prej kuptimeve Të librit Allahu gjelle vala Dhe të në qele prej horizontave Dhe kuptimeve të thella të cilat sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam natën edhe ditën e kanë jetuar me kët Kur'an. Me kët fjalë Të nderuar Allahu xhallavala, ku Allah i ka sfiduar këtyre njerëzit, "Wa lan ta'tu bi mithlih." Skënin mundi marrëmeni, ngjajsha me librin Allahu xhallavala dhe çka thonë bọnimija, dallimi mes fjalës së Allahut dhe fjalës së njerëzve është sigurt dallimi me Allahun dhe njerëzit. Na subhanallahu su mbajnë sabër kur jena vet me shkumë takuti kanë dhe me vao pak muahabet dhe me largonin mërzitë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 pak me kop vetmia kishë ditë që shikë me largua largimi më i mirë i vetmis është me fjalt Allahu xhallahu ala largimi më i mirë i vetmis është mulid me Allahun te bareke o te ala mirë po mirë po njeriu ku largohet prej këtij libri vetëm se është larguar prej xhenetit Allahu te bareke o te ala naqatan ibn timia kush nuk futet në kët xhenet në kët xhenet në kët dunya s'nfutet as te aj nuk futet as te aj andaj simbol i kët Kur'anit është